Знайти ексклюзивну прикрасу і коробочку для контрабанди гашишу в одному вдвічі складніше. Дивися, оця, яка класна. Марла попросила дівчинку-продавщицю дістати зі скляної шафки стару срібну прикрасу зберігальницю реліквій. Це з Тибету? «Вона дорога», – зневажливо пирснула мадам з наманікюреними пальцями і лакованою зачіскою, очевидно, дружина власника магазину. Ага, змістовна, ствердна відповідь. Марлі відразу перехотілося купувати цю тибетську коробочку, хоч і коштувала вона 60 доларів. Реальна ціна, як для антикваріату. Ховала свою неприязнь до тьотки-снобки Марла так... Знаєш, якось стрімнувато купляти столітню річ. В неї ж також є душа, і хтось жив із цією прикрасою, носив у ній щось важливе. А тепер її задешево продають, приправивши з Тибету. Хто знає, як вона діставалася тим перекупникам? Хялмер, як у більшості випадків, мовчки погодився. Вони підійшли до наступного магазину ширпотрєб, і до наступного папса, а потім ще до одного, і ще і ще, Блін, такий відстій, як всюди, а коштує за дофіга, як антикваріат. Аж поки не знайшли врешті того, що шукали. Х'ялмари, тут намистинки порізну продаються, ямулетики теж марла раділа, як циган сонцю. Крамничка належала батькові і зовсім юному синові. Вони мовчки дизайнували й майстрячили нові прикраси зі срібла, яшми, гірського коралу, хризолітів, бурштину, бірюзи, малахітів та іншого каміння, назв якому Марла не знала. Прикраси виглядали дійсно добре, жодного кічу, жодної повторюваності чи зачовганості. Батько і син тихо нанизували срібні намистини на сталеві нитки. Покажіть, будь ласка, отой медальйон із червоним каменем, круглий. Лобчик мовчки показує все, що просить Марла. Він тихо і люб'язно посміхається. Марла розглядає всі круглі амулети з камінням усередині, щоб потім купити квадратний із суцільного срібла. Х'ялмар кудись ходить знімати з картки гроші, тим часом Марла підбирає намистини для свого амулету – довгі, круглі – конусоподібні, їй допомагає господар, розбитує її про Україну і про політику. Марла розповідає, що президент – імпотент, а прикраса їй потрібна для одного дуже вирішального концерту. Каже ювелірові, що Непал – її улюблена країна, а його прикраси – найкращі. Господар дуже скромно дякує, повертається Х'ялмар і бере дизайн у свої руки». Знаєш, коли у нас закінчаться гроші і ідеї, я стану дизайнером прикрас. Угу, погоджується Марле. У тебе це завжди ніби виходило. От бач, і ти не зовсім безнадійний лох. Ну, тобто і ти трохи здібний до мистецтва, сука. Дизайнер, мовчи і шукай наместини. Ввечері вони вирішили пройтися чисто по клубам, як сказали би київські хохли. Вузенькі вулички висвічувалися скупим світлом. Картинка в дисплейчику камери була темно-темно-червоною, як кров із середини тіла. Пороги храмів Шиви, Ганеші, Калі, Вішну, Сарасваті, Шак'ямуні і інших святих в усіх їхніх обличчях і настроях були засипані квітковими пелюстками. Входи до храмів закривалися гратами, грати – замками. Ходили збирачі сміття і собаки, майоріли прапори Непалу, по два червоних трикутника з сяючим лотосом посередині і темно синьою каймою по периметру. Кожен прапор – половина схематичної ялинки, жодних всеуставлених прямокутників. Час від часу поряд із непальськими висіли прапори Тибету, на них і серед ночі сходило сонце. В об'єктиві Марлиної камери пробігає група молодих людей. Вони підозріло тихо поводяться, як для такої своєї кількості. Так виявляється, що двоє по центру несуть чиєсь обім'якле тіло. Хочеться вірити, що це їхній дружбан напився. Марла із Х'ялмаром фільмують їх ще й зі спин і знизують плечима. Girls and Boys Dance Show блимає на одній із будівель. «Зрештою, не на одній, на кількох». «Ну що, пішли?» «Думаєш, шоу трансвеститів?» «Нє, дурепа. То було би ще мейл-шоу, а тут мальчики наліво, дєвочки направо». «Ну добре, зітхає Марла, все одно пішли». Виходять на третій чи четвертий поверх, дивнувато музику чути все ближче. На сцені, схожій на сцену провінційного лялькового театрика, Закінчує свій танець живота дівчина в червоному. «Слава Будді, тут не іслам. Хоч на животики голі подивитися можна». Марла одночасно посміхається до офіціантки і замовляє ненависну викрутку. Пес їй знає, чого вона це робить. Х'явмар бере місцеве пиво. «Знаєш, Марло, ти тут, здається, єдина жінка».